Lehenik giruan sartu eintzin, jakin aste buruaren irabazia berrogoita bimila eurokoa izan dela, diru hori bere osotasunian, venk lamuko visidoz elkarteari eskainia izanen zako. Bedratzi unta berrogoita amar oinez, berri unta berrogoita amar VTT zibilidida baratia eta garaldeko mendietan geindi, horren batean irue unta berrogoita amar baskaltiarek oizkoa pairu ona gozatu dute, giroa irosian, azkaingo trikitxaga triki animaturik. Eta parte hartzailean hartetik e, ibili naiz, lekukutasun oso baitzuen biltzeko. Zuzuk ze mat kilometro entozu? E, gindut amabiko itzulia, amabil kilometro. Ugunetik edo zira? Ez ez, az farnetik ondotik. Ondo Bada bulta bat egiten duzulea itzulia hori? Ez, enezat, lehen aldia zen e, aurten. Voilà. Ah. E. Zuzuk zer dakizur elkartasun ez de turizira da, Baina muko bixidozaren gaian, bazinakin, zeit? Bada kitabai, aur bat bat dela hemen lekukinen editasuna oiduela, ta, oiduena eta... Ala. El el lugar, el lugar, in el la verdad es la verdad es que al diversity de muchos males rabes solos drop Nukela respuesta al target Ataque no de este Ese refletia? La UGG indigencia Que necesitabas sn�� Ese ha logrado ser algo Fue una vez Y contar Zerberda gehio. Zerberda, so, Muko Bixi Dursa Bistandenak bazela mutiko bat, kasu bat hemen lekuinen edo familia lekoinen duena. Zinakin gehioago erritasun hori dutenak? Ez, beha enan ba, ara erretan aldugu elkarte horren hori esker eta gertakari hori hori esker uh, be, hemen ezaguna da. Eta badakigu ara badilea hor bat zu hori uh, dutenak. Eta hala, plazak hartzen dugu, uh, guk ere laster egitea, guk, uh, guk ahal dugu, uh, ibiltzen aldi gira, santza hori badugu Eta ene ustez, uh, denak hemen izan bergira eguna, eguna. Bire esker, dupxetaz Hala, beste ibiltari bat, non ekel duzera? Nire nuiz ari jatik, nik egin ditut uh, hamabigo, izuntan asegira behatzionak irian, eta familian jengira, uh, ene arabaikin Hamabi kilometre egiteko eta enes emea bestan legin da belegunekin uh, jarekin du vetetez eta jarekin du hamabi ere, benar vetetez Familia guztia mobilizatua? Hala, Familia, familia guztia mobilizatua, badugu ba saia egiteko uh, Placer bat da gune ahal duen bezala laguntzea eta gure eta korbilla iertarra gira errantuzun bezala beraz uh, placer bat horiuntatzen uh, dugu placerra eta ene, uh, gauza hon bat egitea elutasun alren kontra Zerg zinakena eritasun ohtaz? Hala, banakin uh, batzela kasu bat uh, duela sumiturte deia lekuinen hemen Jakin uh, dut, uh, bestekasu bat batzela ere uh, hemen gehindi bankako eskualde hori eta presaski izan iz kantaldian eta presentatu daukute uh, bizkaat eritasuna eta egin daukute guretako uh, ango Hango da horri pentsatzen dugu bakarrik hasti buru bat baina buras eta hola egun guzien dutelariak norbait, bat kasu horretan baina biziki latze dela berendako bai Bidezker? Zeruntza jo Ibiltariak tariak mintza zidugu, baina WTTZ ere bazire entzon behitzu Gurekin esamak beraz zuk nola bizizan duzu itzuli hori? Baina baina hundza, egin dugu hirurakunikena zela, 8-8 km kilometrokoa, Eta bizuke gautua, bizuke gautua zen, izuri gautua uh, Demoraldi eginin, peskat lanua gainan, bizuke gautua ki. Lene urtea, parte hartzen zinula hemen liku inan? Ez, uh, bada hidu urte, lemezko urtea tean familian eginin oinez Gias hor uh, horra bizitletez eta urtean ere berriz bizitletez Gias, oinez uh, bizitletez eta gero onez izuri bat ere aurrekin Ortean uh, izuri abundia egin ez, uh, Hintz eh, forman beste, beste itzulegaten egiteko Elkartasunez gauzak egiten direla eta jendian mobilizatzen dela dira? Be, uh, bai, uh, eta gero jendiak beti egiten dira, jendian jendiat jatzen du e, Aste buru hori uh, famatuak da Eta ikusten dut, lantegian aipatzen eta ipatzen dugu daik uh, biziletain uh, bada ba dale kuiniko ibilaldia be denek sagutzen dute eta bai bai heldu naiz eta badu, du zaiz da izaiten eta ara da dianoba be kartashonetsa ditengida ta placer onilekin Ba be, etxe berri, eh? Buku bisidosa garaitu, elkarteko kide zira. Hameka garen aldiko zantolatzen da likuinen Arrakastarekin, behar ere, baina zori gaitz baten geinditzeko da beti. Beraz, diulenen berriak hartu ditugu, azteuntan Euskali ratietan, guai, e, erten alda, jadanik, nahiz eta zembaki zuzena ezukan ukan, eguna izan dela. Bai, egia biziki kontengira da, baina, mementoan, soberako izda, ber bai, raiteko susen zonbat dien debili di diren, baina, pentsatzen dugu, uh, veno geyako et Ezekinez, diazbedeatzi egun bat hilkari izan zilela, hor, bon, seko gira gehiago bat dela hauten. Esperantza emaiten du, ala ere, egun horrek, horrek, horrek, kasta bat bat duelaik, haintzina segitzeko. Bai, biztan dena, berdariakin, ekerkuntzaaren haintzina hazteko direla egiten, eh, egun horiek, dilua direktuki da elkarteari, eta badakigu, bon, badira urrasipi batzu beti eginek, urtez urte, surte, eta zinez esperantza emaiten du. Betete hainitze, ibiltaria hainitze, aroak lagundu zaituzte? Bai, jantza handia bat dugu, egia ez, urdin urdinada hor, eta dien da goxokia peitifan, batzu de, abiatziak deia behiz dinat, beste batzu uh, uh, helzen ari horraim eta zinez uh, eguna goxoa goxoa pasatzen dugu. Eta egun horrek, gale giten du antolakuntza, eh, zenta zer nahi ibilt bide badira bai betete ez bai hoinez, uh, bada elkartasuna eta horren antolatzeko orten... Talde horretan zen batzizte? O, oh, beha, egungo egunarenzat, bentsodut ehun bat uh, girela, eta orduko horrean urtean uh, zehar uh, errenen duke ogoita uh, bost, ogoita uh, amak bat. Eta eh, komissioneko gira eta komissione bakutsa biltzen da urte guztian. Eta, bon, uh, egia amikagerren urtea izan ez, bon, harri gira emiki me, me, emiki usatzen, baina an, uh, alere antolaketa hon bat uh, galde giten du. Zuk, jende guztiak ez ditu zuen zautzen biztan da, alare, bak izu nondik eldu direne, lekukoak biztan dena badira, baina urgunetik ere eldu da jendea? Bai, egoizuntan okutzatu ditut bat zu ditentzirenak uh, argunkozutan aldetik ere, urguniatik, ziburutik, bat ire landesetaik ere ditendirenak, eta... Ega, zaila jaitza e zen egin duzen bezala ez denak ezagutzen, eh, uh, ba, harri garrera da, lehiz, elkartasun eguna den, e, uh, Plaza Ramdi batekin hartzen dugu hori. esker Bai, mil esker zuri. Ba ba, Antolatzeileak bi eskertu nahi dituzte biegun horietan beren lanaz parte hartu dutenak, kantalia ausatu duten artistak eta beren emeitzaz eriak eta ikerkuntza sustengatzen dituzten guziak eta eluden urteko itzordua finkatzen dute urte guziz buruileko azken aste buruz irageiten baitira itxaropen biradak.